та ображати цноту, підозрювати чисте у бруді – гріх. І за цей гріх Іванна Теодозівна розплатилася повністю через багато років після своїх педагогічних вправ. Завдяки її зусиллям Софія не пішла ані в музичне училище, ані до консерваторії. Дитячі мрії стати композитором чи музикантом не здійснилися. Вона вступила до медичного, щоб більше ніколи не бачити мармис подібних до її вчительки, щоб її більше ніхто не мучив музикою. На шостому курсі вже перед державними іспитами вона працювала з лікарем у кабінеті жіночої консультації і навіть пробувала вже вести самостійний прийом. Лікар на хвилю вийшов. З реєстратури саме принесли картки хворих. Прізвище на картці, що лежало першою, здалося Софії знайомим. Так, це вона. І місце роботи не змінила. Музична школа. Софія одягла маску на носа, щоб її не упізнали завчасу, і кивнула кушерці. Запросіть. Увійшла Іванна Теодозівна. Мабуть, щось її турбувало, бо ховала очі, не могла спокійно сидіти на стільці і нервово крутила в пальцях пасочок годинника. «На що скаржитися?» Крізь маску, опустивши очі до медичної картки хворої, глухо процідила Софія. «Знаєте, лікарку, почервоніла Івана Теодозівна, – у мене щось гаразд. Затрималися місячні. Роздягайтеся, я вас огляну. Софія не помітила на пальці колишньої своєї вчительки обручки. Чому не носить? Продовжувала розпитування. Скільки вам років? 35. Ви вже народжували? Ні. Тоді вітаю, ви вагітні, вже три місяці. Іванна, мабуть, очікувала такого діагнозу, але в її очах майнуло щось подібне на розпач. Що ж мені робити? А як що? Ставати на облік, народжувати дитинку. Продовжуючи огляд, удавана байдуже відповідала Софія. «Тут болить?» «Ні». «Народжувати?» «Але ж я...» «Я не заміжня». Софія не відмовила собі у задоволенні стягнути маску з носа. «Іванно Теодозівно, як же так?» Як же так сталося, що ви вагітні? Це ж лише дівчатам такого сорту, як я, в голові тільки хлопці і поцілунки. А святеницям, таким як ви, лише музика, музика висока і чиста. Так от, знайте, Іванну Теодозівну, вчительку вельмишановна, я спочатку вийшла заміж, дівчиною зауважте, а вже потім завагітніла і народила дитину. А у вас чомусь виходить навпаки. І не надумайте робити аборт, вже пізно. Ці слова пролунали вже в слід маленькій тонкій постаті, яку вітром видало з кабінету. Вона гайнула сходами униз, не одягнувши навіть білизни. Жіночко, поверніться, ви свої труси забули. гукала її акушерка, звівши цими словами драматичну засутю ситуацію.